Бо я дуже хочу тебе поцілувати. Максимові губи ледь відчутно торкнулися Софіїної щоки. Від несподіванки їй солодко перехопило подих, і хвиля знову потягла рахувати камінці на дні. Максим втримав її над водою. Один поцілунок? Ще не привід топитися. «Софія Андріївно! Софія Андріївно! Виходьте на берег!» – гукнув Андрій. «Від'їжджаємо!» Поки Софія з Максимом вийшли з води, сяк-так обтрусилися і обсохли, склали речі, Студенти вже заповзли в автобус, залишивши матері-командирші місце попереду. Водій нетерпляче сигналив, дорога була неблизька. Посміхнувшись на останок морю, Софія підняла білий з червоним візерунком камінець, стиснула його в долоні на згадку про цей день і дала знак «Рушати». Дорогою задрімала і схилилася на Максимове плече. Їй було байдуже до того, що подумають студенти, що подумає сам Максим. Вона ловила мить щастя. Того короткого, нетривкого, конечного, іноді примарного почуття, яке проникає у серце через невидимий оковий отвір. Сповнює його цілком а потім зникає випаровується або перетворюється на біль настільки ж гострий настільки об'ємне відчуття щастя захисту захисту і надійної опори в хистких хвилях буденного життя от чого волало її єство Здавалося, сьогодні цей захист – м'яке Максимова плече. Що ж, нехай бодай сьогодні. Зовсім скоро вона повернеться додому, пірне в інше море, таке ж часом бурхливе, часом спокійне, як нинішнє. Воно то вабитиме теплом і затишком, то боляче вдарить і викине на берег. І навіть інколи не знатимеш за що. Там вона буде одна. Сама прийматиме удари хвиль, сама насолоджуватиметься їх лагідними дотиками. Сама. Але ж це ще не завтра. Є час. Є ця тепла долоня, ця трохи колюча щука, ця іронічна посмішка. Є Максим. Софія. Почула вона десь у мокрому солоному волосі його шепіт. А автобус – це громадське місце? Розділ дев'ятнадцятий. Серпневі дні злітали швидко і подібно. Підйом, робота, відбій. Змінилося одне. У вечірніх мандрах гуртожитком її супроводжував Максим. Він не брав жодної участі в розмовах з місцевими донжуанами. Стояв поруч або на крок позаду і мовчав. Дивно, але його мовчазна присутність додавала їй сміливості, свідомості власної сили, віри в те, що й слово має магічну дію щодо реалізації. Колись, через багато років, Софії трапиться розмовляти з чоловіком, який мав рідкісний фах приборкувача звірів у цирку. Він скаже їй, «Дуже важливо, з яким настроєм ідеш до звіра. Якщо вагаєшся, краще не заходь у клітку. Тільки повна впевненість у тому, що твоя команда буде виконана».